מה שעשינו פעם הקודמת, שאני אתן לך תקציר, אבל כמובן זה אומר בטח שבשבוע הבא אני צריך עוד פעם. וחשבתי אבל שאם נהיה מעט אנשים, ורובם או כולם לא עשו את הבסיס בסיס, אז אם אתם רוצים ארבעה אמיתות של הבודה... סיפור של הבודה. זה לא בסיס בסיס, עוד פעם מה זה בודהיזם. ארבעת האמיתות של הבודה למדנו. ‫לא זוכר לי. ‫-לא בזמן אחד, זה היה... ‫וזה ממש הבסיס הבסיס, זאת אומרת, ‫אני לא הולך להגיד מה זה בודהיזם, ‫אבל זאת בעצם הדרשה הראשונה של הבודה, ‫והיא, זאת אומרת, ‫כל בודהיסט יודע אותה כמעט בעל פה, ‫והיא גם מעניינת, ‫זאת אומרת, ‫אני חושב שזה מאוד מעניין. תתחיל עם זה שעמם, נגיד לך. אתם תגידו לי, בסדר. יותר טוב אם זה משעמם, תשאלו שאלות. זה לא משעמם. בסדר. אז את הסיפור של בודה, בשתי מילים, לא רוצה לספר לכם. לא, קראתי כולם קראו, כן. אבל בקיצור, מה שחשוב זה כש... הגיע להארה, הוא עוד נשאר מתחת לעץ, והוא פשוט היה בהייפ. והוא התלבט, כאילו, אם נמשיך... הוא חשב, הוא אמר, מה שגיליתי זה כל כך פשוט שקשה ללמד את זה. אבל טוב לי, אני אשב פה, ואתם יודעים, בהודו כשמישהו יושב מתחת לעץ אז מביאים לו ישר אוכל וזה, אין בעיה לחיות, לא לעשות כלום. בעיקר אם אתה מחייך כל הזמן. השאלה אז הייתה, היה בודהיזם לא, היה הידואיזם, אבל גם הם, בקיצור, בא אליו ברמה ואמר לו צא ידידי היקר אל החוף, זאת אומרת לך תלמד ואז הוא הלך לברנסי זה היה בבודגאיה ואז הוא הלך לברנסי עכשיו לפני שהוא הגיע להארה הם היו שישה חברים שהם היו ביחד והם עשו מדיטציה ביחד והרבה מאוד תעניות וצומות וכל מיני עינויי הגוף ובעצם ו... ו... יום אחד הוא מצא את עצמו כמעט מת ואז מישהי באה ונתנה לו קערה עם אורז ואז הוא הרגיש קצת יותר טוב והוא הבין שדרך תעניות זה לא ילך ואז הוא הלך בעצם לעשות מדיטציה אבל כבר התפשטה השמועה שבודה אכל משהו שאסור אסור לאכול לנזיר ואז לפני שהוא זכה לזה כן, ואז, והחבר'ה שלו, אז הם, הם, הם עזבו אותו והם הלכו לברנסי, ישבו שם במקום שהיום נקרא סרנט, במקום שנקרא פארק הצבעים, והם ישבו שם, המשיכו עם שלהם, ואז הוא הגיע אליהם. ואז הם לא רצו לדבר איתו בהתחלה, כי מה זה, הוא אכל באמצע היום או משהו נוראי כזה, אבל אז הם ראו אותו. ואז הם כל כך התפעלו, הם ראו שהוא מואר. ואז הוא התיישב איתם ואמר להם את, ה... את הדרשה הראשונה. עכשיו, הדרשה הראשונה הזאת... אז, אז באמצע בין לבין הוא uh, עצר מבוטגאיה מתחת לעץ. כן. לא, בבוטגאיה לא, הוא הגיע ליערה. שם התלתנו היום. כן. לא, הם... כן. כן. שאמרת שמה שהיה עם האוכל זה היה לפני היערה. כן, כן. כן. וכשהוא פגש לחברים זה, זה היה אחרי אחרי היערה, כן. לירה. אז הוא אומר בת... באמצע, כן. הוא היה מתחת כן. לעץ. וכשנצרנו כן. הר... את האוכל הוא הבין שהוא לא צריך להמשיך להסתגף. מפני שזה לא מביא תועלת. זה היה מהתהליך של ההערה? לא, אז הוא החליט שהוא יושב... הוא מפסיק עם הסיגופים, הוא מחפש דרך אחרת. מחפש דרך אחרת. לא... לא... הסיגופים הוא לא מתחת לעץ ואמר, אני לא זן נגועות של נזקי נערה, אבל הוא שאל עצמו לאכול. שם הוא לא אכל, הוא אכל לפני זה. כן. אוקיי, אבל מתחת לעץ הוא לא אכל. זה אי אפשר לדעת. הוא היה שם רק לילה. אז זה היה רק לילה אחד? כן. זה כל כך הרבה שנים של אימונים, אז לילה לקחת. ואז הוא נשאר שם ארבעים ותשעה יום, מתחת לעץ, כי הוא לא היה צריך שום דבר. לא, לא אכל ולא ז'נה? כן, הביאו לו אוכל כנראה. בקיצור, ואז הוא הלך לברנסי. ליד ברנסי יש עד היום מקום, נקרא סרנת. שם יש... שם יש גם פסל גדול, קבוצה של פסלים שמראים את הדרשה הזאתי של עומד מול החברים שלו, מול הנזירים וזה נקרא הדרשה על הנעת גלגל הדרמה דרמה צ'קרא סוטרא צ'קרא זה גלגל ודרמה... דרמה זה התורה של הבודה דרמה זה הרבה דברים וסוטרא זה... זה, זה דרשה אז זה לא אותו דבר דרמה בסופו? לא. דרמה זה כמה דברים, אבל פה אנחנו מדברים, דרמה זה כל התורה של הגודה. דרך אגב, דרמה אצל ההינדים, טוב שאורנה איננה פה, כי אתה מתקן את הטבעת, אצל ההודים, דרמה זה הגורל, זה התפקיד שלך. נגיד הדרמה שלך זה להיות אה, אה, טבח. אז אתה תהיה טבח, כי ככה נולדת למשפחה של טבחים. והדארמה שלו זה להיות חייל, כי הוא נולד במשפחה של חיילים. דארמה זה כאילו החובה שלך בזמן שאתה נמצא פה על פני כדור הארץ. זה Türkiye דבר אחד. אחד כן, זה דארמה אחד. הדארמה השני זה התורה של הבודה נקראת דארמה. בודה דארמה זה התורה של ה... <מ badass> זה, כן. בודהיסטים לא אומרים שהם... בודהיסטים, זאת אומרת, או שהם מאמינים בבודהיזם. הם אומרים practice the Buddha dharma. או שאומרים dharma friends. כן. תלמידים. לא, לא. שהם תלמידים. כן. כן, בקיצור, ככה זה התחיל. משחקים בביטוי סניאסים הם לא משתמשים? ‫כמו? ‫-לא, לא, זה לא ביטוי ‫שהבודהיסטים משתמשים בו. ‫יש מה שנקרא צ'לה. ‫צ'לה זה תלמיד של המורה. ‫-כן. ‫יש גורו וצ'לה, זאת אומרת, ‫הסניאסים דווקא, ‫הם לא משתמשים במילה הזאת, לא. ‫-אז זה בא? ‫-של הינדים. זה ב... הכל, כן, והכל כמעט בסנסטרנדה. כולם היו רוטים, גם בודה היה, אבל הוא עשה את ההינדואיזם, והקים את כן. ו... כיוון שלא התחנתי, אז אני לא יכול ממש לקרוא לכם את זה. אתם רוצים שנקרא לכם ממש את ה... אני אראה אם יש לי את זה פה. לא, אני יודע את זה, אבל לא במילים של ה... את ה... כן, אבל... אבל הדרשה מה היא? אז זה הסתרה, הסותרה, זו הדרשה, כן, אז נעשה את זה בקיצור יותר, בסדר, הדרשה היא אומרת ככה, יש, לא, זה יותר יפה, רק כזה, אני מחפש אם יש לי את זה, אני כמעט, הם פיוטים כזה, משתתם בינתיים, הם פיוטים, ‫גם בזה, אבל ההינדים מאוד יותר, ‫מאוד פיוטיים. ‫-כן, במקום שאני אכתוב דברים ‫כמו התלמוד, שזה יבש ומשעמם, ‫וככה, הכול כמו שיר השירים. ‫-אז הוא לא משעמם. לא משעמם אותי הוא משעמם, ‫מותר לי. לא, יש שם סיפורים. אני לא קוראת להם תלמוד. זה אגדות קטנות. האגדות הקטנות, באמת, אני מדברת על הפלפולים. רבי יוסי אמר ככה, ורבי יהודה אמר, על זה דימויים. בסיפור קטן כדי לתת לפלפול איזשהו עסיס. נפח מסוים. אבל הם מאוד פיוטיים זה יפה. כל שירה כזאת. יש. אז זה נקרא דרשה על הנעת גלגל הדרמה, או בסנסקריט דרמה צ'קרא סוטרא. אז זה דרשה על הגלגל -a של התורה שלו? כן. Okay. זה ההנאה של הגלגל, זה ההנאה. בעין? זה, הח... זה הכנסה Oxel시다. ל... לפעולה, כן, כן, כן. אקטיבייטים, אקטיבייטים. בדיוק. כמו שפעם אתם זוכרים, היה מנואלה. זה ממשיך בכוח האנשי. יש דרך אגב, הטיבטים נגיד, הם טוענים שהיו שלוש פעמים. שלושה גלגולים של הגלגל של הדרמה. אחד זה זה, זה הראשון. השני, זה לא משנה, זה המעיינה, והשלישי זה הוואג'רייאנה שלהם. אבל כולם כאילו מקבלים את הדרשה הזאת בתור משהו אותנטי. זה המקור. כך שמעתי. פעם שהה המבורך, זו אבודה, פעם שאה המבורך, בפארק הצבעים, אשר באיסי פתנה ליד בנארס, שזה בר שם פנה המבורך אל חמשת הביקו, נזירים, וכה אמר.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 כשנמנע משתי דרכים קיצוניות אלה, נמנע, לא, תן לגמור את המשפט, כשנמנע משתי דרכים קיצוניות אלה, נאור התגתתה, תתגתה, שזה הבודה, לדרך האמצע שמעניקה תובנה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, הערה ונרוונה. אז אני חוזר על זה שוב כי זה משפט ארוך ומסובך תחבירי, שהפיל אותנו בפח. כשהבודה, עכשיו, תתא גתא זה עוד שם של הבודה, לא ניכנס לזה עכשיו, יש לזה כל מיני משמעויות. ומי אומר את זה? מי שמספר את מה שהיה. כמו ש... איך קוראים לו? בובר, כשהוא כתב את אור הגנוז, שזה סיפורי חסידים, הוא אומר, כשהיה לי ממש מקור, אז כתבתי, וכשלא היה לי ממש מקור, אז מתחיל הסיפור בכך מספרים. אז כך מספיק. כך מספיק. נחמד. כן. <מספר> אז ככה, אז אמרנו, התמכרות לתאוות ותענוגות חושיים, נמוכה, גסה, וולגרית, שפלה ולא מועילה. השנייה היא דרך הסיגופים, שזה כאילו ההפך מזה, שהיא מכאיבה ולא מועילה. עכשיו, הבודהיזם נקרא בין היתר דרך האמצע. והוא כל הזמן אומר, צריך לתפור את מצואות הדרך באמצע. זה מאוד מזכיר, דרך אגב, חכם יהודי גדול ששמו הרמב״ם, שגם אמר דברים דומים, גם בקשר לאמונה וגם בקשר לתזונה. אז, אז כשהוא נמנע משתי הדרכים הקיצוניות קיצוני, האלה, זאת אומרת, תזכרו, הוא לפני זה, כשהוא היה צעיר, הוא גר בארמון והוא היה מלא תענוגות וכל מיני דברים וזה, הוא עזב את זה ויצא ליער. ושם הוא עבר לדרך הסיגופים. פה הוא לא הצליח ושם הוא לא הצליח, אבל באמצע, אז הגיע לדרך האמצע שמעניקה תובנה והבנה, ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, הערה ונירוונה. אנחנו אחרי זה נדבר על זה. ומה היא דרך האמצע אשר מומשה על ידי התת הגתה, אשר מעניקה תובנה והבינה, ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, הערה ונירוונה? זוהי הדרך הנאצלת בעלת שמונת הנתיבים. כלומר, מבט נכון, מחשבה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה וריכוז נכון. אנחנו נחזור על כל אלה כמובן, עכשיו זה רק בשביל הפואטיקה. זוהי דרך האמצע שאליה נאור אתה תגעת, אשר מעניקה הבנה ותובנה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, התעוררות ונירוונה. בכלל, בכל הסותרות, כיוון שבזמנו, זאת אומרת, הם בעצם נועדו לשינון. הם 500 שנה רק דיברו אותם, העבירו אותם בעל פה מאחד לשני, עד שאלו אותם על הכתב, לא, המשנה ישר נכתבה. היה גם בעל פה, התורה שבעל פה. זה, זה לא זה אלוהים כתב בגלל זה, אבל זה, לא, אבל כבר היה כתב. פה, ש... ש... <א�> ee, אני... אבל כבר היה, אז מגיעות, אבל בקיצור, זה היה... <אס <Felix> <אס> אה... אז... אז יש הרבה פעמים, כשחוזרים על הנוסחה, הרבה פעמים נכנסת לראש, ואז זוכרים אותה. כעת ביקו, זוהי האמת הנאצלת של הדוכא. עכשיו, אנחנו כבר אמרנו את המילה דוכא. דוכא זה סבל.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 חולי הוא דוקא ומוות הוא דוקא. צער, קנאה, כאב, עצב וייאוש הם דוקא. להיות עם מה שאיננו אוהבים הוא דוקא. להיפרד ממה שאנחנו אוהבים הוא דוקא. לא להשיג את מה שאליו אתה שואף הוא דוקא. בקיצור חמשת האוספים של ההצמדות הם דוקא. את הסוף הזה אנחנו כרגע נעזוב. זאת אומרת זה ברור ש... ההגדרה הכי קצרה זה להיות עם מה שאנחנו, עם מה שאנחנו לא אוהבים זה דוקא, ולהיפרד ממה שאנחנו אוהבים זה דוקא. כל יתר הדברים נכנסים לתוך ה... לתוך השתי ה, שתי הקטגוריות הפשוטות האלה, כן. ו... ואין, אין, ואין סיבה אחרת... <עוד> להיפרד? מ... ו... ו... להיפרד ממה שאנחנו רוצים okay. ולהיות עם מה שאנחנו לא רוצים. Okay. זה, הטענה היא שזה הכל ה... זה, ה... ה... ה... זה הצורות הבלבדיות של, של סבל. הגדרה אחרת זה כשאתה חושב שהמצב כמו שהוא לא בסדר. שזה מכסה אפילו את שני אלה ביחד כן, בפעם אחת. ית, כן, שני הדברים גם יחד. כן. והאמת השנייה, כעת ביקור, זוהי האמת הנאצלת על מקור הדוקה. מה הסיבה לדוכא? זו התשוקה אשר גורמת לקיום החוזר על עצמו, מקורה בחוסר סיפוק, התר אחרי תענוגות חדשים לבקרים, פעם מאובייקט זה ופעם מאחר. כלומר, צמא לסיפוק החושים, צמא לקיום וצמא לאי-קיום. עכשיו, התשוקה זה מילה, המילה בסנסקריט זה טרישנה, המובן המילולי של טרישנה זה בעצם צמא. צמה? צמא, כן, אתה צמא לכל מיני דברים. ובעצם, ה... ה... הסיבה לסבל היא לא הדברים האלה, כמו החולי או הזקנה או המוות, אלא זה שאנחנו רוצים שיהיו אחרת. זאת אומרת, הסיבה היא אצלנו בעצם. הסיבה החיצונית, אנחנו חושבים שבגלל שאנחנו חולים, אז אנחנו סובלים. אבל בעצם אנחנו סובלים בגלל שאנחנו חולים ואנחנו לא רוצים להיות חולים. אם היינו חולים ומקבלים את זה, לא היינו סובלים. היה כואב לנו, אבל לא היינו סובלים. וההיצמדות הזאת, התשוקה, ההיצמדות... רגע, אבל כאב הוא לא, הוא לא סבל בכלל? לא. לגמרי לא? לא. כלומר, גם אם אתה מקבל אותו, הוא לא סבל? לא. לא, זה חשוב נורא, זה לא, טוב לא, לא, שאת שואלת, כי אני, זה... אני, זה, אני מנסה... זה, זה סופר חשוב, כן. כן. כן. אתי נותנת תמיד את הדוגמה. כאבי רדה, לכל שהכאבים גדלים, את יודעת שאתה לומד, שתינוק חלק מחכה לא הולך להיוולד. טוב, אבל זה, זה לא סבל. בעיניי, יש נשים שחושבות שזה סבל, בעיניי זה לא היה סבל. כי ידעתי שזה מקרב את הרגע שאני מחכה לו. יש כאבים. נגיד שאת ספורטאית, את יודעת את רוקדת? ואת רוקדת הרבה? ואת מגיעה, ויש כאבים? ואת יכולה ליהנות מזה? ואותו כאב לא עצמו, אם ל... ל... שאתה לא היית יושבת, ל... ו... ופתאום היה כואב לך, זה היה יכול לדכדך אותך לחלוטין. מסאז', רגע, אתה עושה מסאז'. מסאז'. כואב. זה בדיוק מסאז'. לכל שזה לא כואב, זה משהו הגיע ש... למקום הנכון. העיקרון <אח> של <אח> המסאז' אני <אח> <זה> אומר <אח> למטופלים שלי. זה להיות בכאב שהוא נעים, ולא לעבור את כן, הכאב שהוא יהיה זמן. זבל. נכון. אבל, אבל, רגע, רגע, לא, לא, אבל אתה, רק סליחה, אני רוצה טיפה לדייק. אתה אומר שאם היית מלמד אותם בודהיזם, כן. אז היית אומר להם, תשמעו, הכאב הוא לא סבל. כואב לכם? אבל אתם בין, אם אתם יודעים כמה זה חשוב או כמה זה עוזר לכם, אתם יכולים ליהנות. יכאב לכם, אני לא, מבטיח. לא, אבל אני צריך מה שאני עושה <laughs> זה לא בדיוק גודיזם, אבל זו דוגמה אחרת, מה זאת אומרת סבל, כאילו... אם הוא... אני אם מבין, אם אני מבין, אתה אומר, תגיד לי אם אתה לא נהנה. נה, יש כן. כאב שהוא כאב שהוא מרפא, כן. ויש כאב שאתה יכול לגרום נזק. נכון, נכון. אם, נכון. נכון. אם הוא סובל באותו זמן, זה כבר אני נכון. גורם נהנה. בסדר. אבל זה יכול להיות, הוא, <אז הוא <אז אומר שזה? לי, כואב לי, אני אומר לו, זה כאב נעים, זה כאב שהוא נסבל, או כאב שהוא גורם לך סבל. כן. ואני הולך לזה. לזה אתה מתכוון, כן. איזשהו כן. קיצוריה. אז היה, אני כאילו הייתי קל. אומר, לא שאני רוצה ללמד לך איך לעשות, אבל <אח> כאילו אם הייתי עושה מסאז' בודהיסטי, זה, זה כאב שהוא נסבל או כאב שהוא בלתי נסבל? כן. וכאב okay. שהוא נסבל הוא לא סבל, הוא כאב, הוא כאב, אין שום ספק שהוא כאב. עכשיו, אם אתם זוכרים, אני תמיד גם אומר... אז רגע, המשמעות של סבל הוא לא רק כאב. נכון. המשמעות של סבל הוא בעצם משהו... הוא כאב פלוס נש... דעה. בדיוק, כן. כאב פלוס דעה שזה לא בסדר. שזה לא צריך להיות ככה, זה צריך להיות אחרת, או בכלל שזה יכול להיות אחרת. עכשיו, ב... בצד הגופני... יכול להיות שאנחנו יכולים לקבל את זה, אבל, יש, שירה אבל שירה. יש לזה גם צעד נפשי. עכשיו, ואני רוצה לדבר על זה, ש... שה... למה יש לנו כאבים בגוף? כי יש לנו גוף שעשוי משרירים, עצמות, סכוסים ועצבים, ו... ו... והצב... כן. ויש סיטואציה מסוימת שהעצבים לוחצים עליהם, אז הם כואבים. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בלי כאב אם אתה רוצה גוף אנושי. לא נוצר עוד, זה לא רק אנושי. הגוף, הכאבים הם תוצר בלתי נפרד, בלתי נמנע של הגוף שלנו. ככה, ככה הגוף שלנו בנוי. ובצד שני, אנחנו קשורים לאנשים אחרים. הקשרים האלה לאנשים אחרים הם הסיבה לכאבים נפשיים ואם היינו לגמרי בודדים ביער, על חוף הים, לא היה אף אחד כל החיים שלנו, לא היה לנו כאבים נפשיים היה לנו כאבים נפשיים? היה כאב של מדידות? לא יודע אם אתה תחיה לגמרי לבד אתה תחוש אבל לא הוא, גדול, יכול להיות, דינוק שנולד לבד, יכול להיות, אנחנו מדברים לא על מישהו שחי, מה זה בגידות? זה סבל, כאילו להרגיש, למה? אתה יכול לבד לבד ולהרגיש? רגע, למה? כי אתה רוצה קשרים. כי אנחנו בטבענו, בגנים לא, שלנו, זה, לא זה לא מה שאני אומר. של בגנים כן. שלנו I אתה, אנחנו חיות חברתיות. נכון, ולכן, אז זה מה שאני אומר. כל הסבל, כל הכאבים הנפשיים או החברתיים, נובעים מזה שאנחנו חיות חברתיות. אם לא היינו חיות חברתיות, לא היה לנו את זה. זה מה okay. שאני אומר, okay. Okay. כמו שאנחנו בנויים ככה בצורה גופנית, ככה אנחנו גם בנויים בצורה נפשית, okay. אנחנו בנויים בצורה חברתית, אז אני טוען שאם מישהו היה נולד בג'ונגל ולא היה בחיים יודע מה זה חברה, יכול להיות שזה לא היה חסר לו, הרי לא יכול להיות חסר לך שלא ידעת אף פעם. אוקיי, אני, או, מביא וגע... משתא, אני יכול להתפקד לך לא, על זה, אבל בסדר, אני לא רוצה... לא, בסדר, יש גם חיות נגיד שהן חיות בודדות. אבל כי אבל זה... בגנים שלהם, יש... כן, בגנים, שהן כן. חיות בודדות. נכון, לא, כן, לא, לא, כן, לא כן, כן, כן. חשוב, בסדר. חיות חי... חיות חברתיות, לא הם תמיד יהיו בלהקה, ואם הם יכולים לנדות, מישהו מהלהקה הוא... אז הוא, הוא... יכול למות, כן. בסדר, אבל אנחנו מבינים שאנחנו כנראה חיה חברתית, זה גם בגנים שלנו. בדיוק כמו שהגוף ה... שלנו מגיע גם כן מהגן. בקיצור, כל כאב נפשי, שקשור נגיד לאנשים אחרים, נובע מהקשרים שלנו. כן. עכשיו, זה כאב. זה ברור שאם מישהו שאני קרוב אליו, שאני אוהב אותו, שאני ביליתי איזשהו חלק מהחיים שלי איתו, והוא מת, אז כואב לי. כואב לי אפילו שעמוס עוז נפטר, למרות שראיתי אותו פעם אחת בחיים. אבל אני מרגיש קשור אליו, כאילו... עכשיו, זאת אומרת... זה סבל. לא, רגע. זה כאב. מה זה הכאב הזה? אתה לא מרגיש כאב בגוף, אתה מרגיש... בנשמה. בנשמה, כן, whatever it means, כן. אבל... בשביל שזה יהפוך לסבל, אני צריך לא לקבל את זה. זאת אומרת, אם אני הייתי חושב שזה לא בסדר שעמוס עוז נפטר, או שזה לא בסדר שאבא שלי נפטר, אז הכאב הופך לסבל? בקלות הוא הופך לסבל, אני רק צריך לא לקבל אותו. אם לעומת זאת אני מקבל אותו, אם נגיד מישהו נפטר בשיבה טובה, ובוא נגיד למען הידור מצווה הוא גם סבל לפני שהוא נפטר והוא הלך לעולמו לא אז הוא חי 95 שנה בשקט ואחרי זה היו לו שנתיים מחורבנות ובסוף הוא כבר בכלל איבד את הקשר עם הסביבה והוא רק סבל ובכה וזה והוא מת נפטר. אתה ברוך השם כן שם. אתה לא סובל לא יכול לצל... עדיין לכאוב לך כי הקשר נפ... נפרם זה... אבל אתה לא צריך לסבול כי אתה לא חושב שזה לא בסדר, אתה מקבל זה דרך העולם. זאת אומרת, שוב פעם, אנחנו רואים שהסבל שה הוא לא נגרם ישירות מהסיבות החיצוניות, הוא נגרם ממצב מסוים של כאב שאנחנו לא מקבלים אותו. אז זה ברור שאם אה, אה, אה, נפטר ילד קטן, אנחנו מקבלים את זה פחות מאשר כשנפטר מישהו בין תשעים ולכן הסבל שיש לנו כשנפטר מישהו קטן, שהוא קשור אלינו כמובן, קרוב אלינו, הוא לא כמו הסבל שיש לנו, אם יש לנו, כשנפטר מישהו מבוגר. וההבחנה הזאתי בין כאב וסבל, זה מאוד מאוד חשוב. כי בעצם כשאנחנו רואים את זה, ואנחנו כל פעם שאנחנו סובלים, אנחנו יכולים להתבונן. ולראות את זה, ולהבדיל ולהבחין בין האירוע ובין היחס שלנו אליו. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להגיד לעצמנו, טוב, בסדר, זה כאב, אבל ברגע שנראה את זה, אתם תראו שהדברים משנים את הפרספקטיבה. עכשיו, זה לא צ'יק, זה לא רק ישבנו פה בשיעור, למדנו את זה ואנחנו הולכים הביתה ומיישמים את זה. עכשיו, זה כן יותר קל כמובן ליישם את זה על דברים שהם יותר רחוקים מאיתנו, נגיד, תאר לעצמי שכולנו בעוד שנה כשנתכנס פה, נוכל להסכים על זה שאנחנו כבר לא סובלים בגלל שעמוס עוז נפטר. התרגלנו <laughs> <laughs> <תרגלנו laughs> לזה, התרגלנו <כמובן. laughs> <laughs> <laughs> לזה, הבת שלו יכול להיות שעוד לא, <אח> <אח> וכמובן שזה יותר קל מאשר מישהו מהמשפחה שלנו, מישהו מה... החברים שלנו, אבל עדיין באופן עקרוני זה נכון שאם אנחנו נראה וככל שאנחנו נבין את זה בצורה יותר עמוקה אנחנו נקבל את זה בצורה אחרת. עכשיו זה לא שאנחנו בעד להפסיק עם הכאב כי להפסיק עם הכאב אי אפשר להפסיק אי אפשר, אי אפשר בעצם ברגע שאתה מבין שאי אפשר, אז אתה כבר עשית את רוב העבודה. באמת אתה מבין שאי אפשר, אז אי אפשר להיפטר, זאת אומרת, אני מקבל את קיומו. ברגע שאני מקבל את קיומו, אני לא סובל. או, האם השאלה היא, כשאתה מקבל את קיומו, האם הוא הופך לכאילו בלתי נראה כל כך? ראשית כל כן, אבל נשאר, הכאב נשאר כאב. אבל אתה יכול להתבונן בו, אתה יכול להתייחס אליו ואתה לא מזדהה איתו ואתה לא מערבב את הכאב עם ההשלכות שלך על הכאב. בוא נגיד, הבודה אמר שזה כמו מישהו שפגע בו חץ ואחר כך באותו מקום פגע עוד חץ, יותר חזק. כי הכאב הוא חץ, הוא... אף אחד לא נהנה <אף> מזה אם אתה לא מקבל אותו, אתה פשוט. מכפיר אותו, אתה משנה אותו בכלל, וגם, שלא לדבר על זה שכשאתה הופך אותו מכאב לסבל, הוא נהיה באיזושהי צורה הרבה יותר אישית. זאת אומרת, אם אתה, אתה יכול לחוות כאב, אם אתה יכול להתבונן בו, אומרת, הוא, אתה מתנדב. בדיוק. מתנתן ואז אתה אתה, אם אתה לא מזדהה לא איתו, ‫אז הוא גם, הוא גם קצת כהה, ‫ואפילו אם הוא לא כהה, ‫הוא לא מזיק, כאילו, הוא ישנו. ‫זה לא תענוג, ‫אבל בדיוק כמו במסאז'. ‫אם הבן אדם באמת מבין אותך, ‫והוא באמת מקבל את זה, ‫זה כמו, נגיד, פסל, ב... פסל, ‫זה פסל, כמו, פסל. כמו, נגיד, במירכאות, ‫כבר אין דבר כזה תרופה מרה, ‫כי כל התרופות עכשיו עם סוכר, <laughs> ‫אבל תרופה מרה, אז אתה לוקח אותה. אבל אתה יודע שזו תרופה, אז אתה לוקח אותה פחות או יותר בשמחה. אתה לא צריך ללקק את השפתיים אחרי שאחת תרופה מרה, אבל זה אחרת מאשר אם היו מאכילים אותך משהו מר בכוח... סתם. או יותר גרוע בשביל להשפיל אותך. אפשר לסבול, זה מאוד טוב פה. כי זה בעצם לא אפשר לסבול, אין אפשר לחיות עם זה. כי כבר לא סבל, זה לחיות. זהו, זה חסר בחיים שלי, אני מתגעגעה לאיש הזה, אני... אז אמרנו שהאמת הראשונה זה שבחיים יש סבל, והאמת השנייה זה שהסבל נובע בעצם מה... אפשר להגיד בצורה קצת יותר מתקדמת, שזה נובע תמיד מאיזושהי דעה שיש לנו. יש לנו דעה בקשר לסבל. לרומאים מן עכשיו אני קוראת ספר אשפינוזה. כן, איזה? ספר דווקא של סיפור כאילו בין שפינ... כאילו על ש... שמישהו ילון איך קוראים לו? אה, ארוויאלו. ארוויאלו. כן. שהוא כותב על... על היקה הזה, על הבחור שאהב את גתה וגתה אהב... העריץ אה, את שפינוזה, שפינוזה ואז ההתייחסות בין כן. זה לזה ואז הסיפור של שפינוזה מה שהוא נותן על האתיקה, על הספר של האתיקה כן. שבעצם אומר האלוהים הוא, הוא, הוא, הוא, הוא בכלל לא אנושי, אנחנו לא מתייחסים אליו כמשהו. כן. זאת אומרת, ההסתכלות פתאום אחרת לגמרי. נכון. על, על, על, על, על, על היקום, על עצמך כאדם, כן. בתוך היקום, כי האלוהות, כי האלוהות היא בעצם משהו אחר, והטוב שבה... כאילו הטוב נמצא ואנחנו צריכים לחפש כן. את זה, ואנחנו כל הזמן כאילו, מוצאים, מחפשים אשמים, כן. ומשהו להישען, שפינוזה אומר שהכל עלינו, כן. בדיוק, כן, שפינוזה את... הוא גדול, יש לי, לי את אם את רוצה, כן, יש לך? כן, טוב, אני אבל, אני אבל... אבל יש לי ספר נורא מעניין שקוראים לו The radical of Spinoza, שממש מדבר על שפינוזה בתור בודהישט, זאת אומרת, על כמה, okay. כמה דברים מקבילים בין, בין שפינוזה ובין הבודהיזם. ‫זה לא, כי אילון הזה עשה איזה... ‫סופר גדול הוא לא, ‫אבל לפחות לתת את העסק. הוא נותן את הגישה, כן. הוא טוב מאוד. ‫הוא מבחינה זאת, כאילו, אני רוצה ספרות טובה, ‫זה לא הוא. ‫זה לא הוא, מאוד מעניין ‫של אנטוני דמאסיו, ‫שיש לזאתי לרחל. שנקרא, מחפשים את שפינוזה נדמה לי, שכתב אותו איזה אה, נאורו-פסיכולוג, mm. או, על, על רגשות, כאילו, איך שפינוזה... ‫הקשר בין שפינוזה ‫ובין הנאורופסיכולוגיה. ‫-אבל זה בדיוק מה ש... ‫מגנים שזה נכון. ‫שכל הגישה שלו היא נורא פסיכולוגית. ‫כן, כן, כן. ‫-אבל הם רוצים איזה הוכחות מדעיות עכשיו, ‫זה מה ש... ‫אבל זה נראה לי, ‫מי כבר משכנע. זה משכנע. בטח. ‫שפינוזה מדהים. ‫כי... ‫אנחנו למדנו שפינוזה פעם בתל אביב. ואין לך ספק, זאת אומרת, הוא גם דרך אגב, כל דבר כמעט שאתה מוצא בו, ואתה מוצא אצלו בצורה קצת אחרת אולי, אבל... אבל הוא עדיין יהודי מאמין. לא. לא, הוא היה. יהודי, אבל הוא לא מאמין. הוא לא... הוא היה מה... יהודי מאמין. לא באלוהים בא הזה, אבל... לא באלוהים בא לא של, של היהדות. לא, ו... לא באלוהים של היהדות. לא, לא, לא, לא, לא, לא באלוהים בא... לא בא ‫של האבא שלי, אבל הוא כן היה, ‫היה לו ערך ליהדות. ‫כן היה לו, הוא איש. ‫אומנם אותו. ליהדות כן, אבל הוא כתב ‫את הטרקטטוס, את המסכת זה כמו זה, איך הרמבם הירושלמי, אבא של יובל נו, ה... פסיכיאטר, אה, ליבוביץ', ליבוביץ', כמו ליבוביץ', באמת היה יהודי מאמין באמת, באמת, היה יהודי מאמין, והיה על והאמין גם שלא האלוהים הזה, כן, אבל שפינוזה לא קיים את המצוות, לא, הוא לא קיים את המצוות, לא, לא, שפינוזה היה משהו מיוחד באמת, היה לו גם בעיות מהנוצרים, כי הם גם חשבו שהוא אתאיסט, זאת אומרת, למרות שהמילה הזאת עוד לא הייתה, אבל כן, לא, לא, הוא מרתק, זאת אומרת, וברגע שהוא, אם את מקבלת את מה שהוא אומר, שאתה מקבל את זה שאתה... זה נותן לך הקלה אדירה? שאלוהים זה הטבע. כן, הוא לא הגדיר טבע. הוא הגדיר? הוא לא אמר טבע. את רוצה? אני לא יודעת, מה שאני קוראת, הוא הגדיר שזה משהו, זה משהו שלא קשור לאדם. כתוב בשלוש מילים, אלוהים הוא הטבע, בתוך האתיקה. על שפינוזה אני מבקש. לא, לא, לפי מה שהוא, לפי מה שאני קוראה עכשיו עם ילון, אז חכי לא. הוא אמר שזה פשוט הוויה ש, שאנחנו לא יכולים להבין אותה, והיא בכלל רחוקה מה, מהאנוש. רחוקה, מה רחוקה מהאנוש? יש בה ניצוץ, לנו אנ... יש ניצוץ אלוהי, אנ... אבל האלוהים אנחנו, הוא לא אנחנו. לא שיש בנו ניצוץ אלוהי, אנחנו אלוהים. חלק מאלוהים, אבל לא כולנו, כולנו, כולנו, כולנו שווים, לא, לא, כולנו אלוהים, איפה זה, לא זה לא חלק, איפה? אבל היא מתעניינת וגם אני מתעניינת, לא בסדר, זה לא נושא, בסדר, אוקיי, אז כן. אנחנו יכולים להקדיש לזה פגישה אחרת, אבל תגמרי קודם את הספר ואחרי כן, זה נדבר, בסדר. ועכשיו אנחנו באמת השלישית, אוקיי? סיכום של ה... האמת הראשונה זה בחיים, בחיים יש סבל, והשני זה הסבל נוצר, נוצר מהצמדות, ואני אומר, כאילו, בעיקר מהצמדות לדעות. כי אם אין לך דעה על הדבר הזה, אתה לא תתנגד אליו. וכעת ביקו, זאת האמת הנאצלת על הדרך להפסקת הדוקא. זוהי דרך שמונת הנ... לא, לא, סליחה, האמת השלישית. זאת האמת הנאצלת על הפסקת הדוקא. זאת הדעיכה השלמה, הנטישה, הוויתור, השחרור והניתוק מהתשוקה הזאתי, או מההצמדות הזאתי. זאת אומרת... האמת השלישית אומרת, יש דרך להפסיק אותה. ואם נסתכל על זה כמו על תהליך רפואי, אז התהליך הראשון זה המחלה, הסימפטומים של המחלה, יש כאב. השני זה הדיאגנוזה, הכאב הזה נוצר בגלל הצמדות. השלישי זה הפרוגנוזה, שיש ריפוי, יש ריפוי ל... ל, ל...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 איך אתה מצמצם את שמונת הנתיבים האלה למשהו אז, יותר, יותר ברור? יותר אז, אז, מפ... אז הנה, אז עכשיו נפרק את השמונה האלה לשלושה חלקים, לא, בסדר? זה... זה... שמונת הנתיבים האלה מתחלקים בעצם לשלושה חלקים עיקריים. חלק אחד זה חוכמה, חלק השני זה דרך חיים או מוסר, והחלק השלישי... זה מדיטציה. אז ככה, החלק הראשון... רגע, רגע, סליחה. אני, אני... מה? מה הקשר שמונה תנתם? זה פרנסה נכונה, התנהגות נכונה, לדתתם? זה שייך להסביר את זה? זה, זה דרך חיים? מה? זה מה שהולך להסביר עכשיו, את היסודות האלה. מה? מה? רגע, לא, לא הבנתי את השאלה אולי. הכל נראה לי the same, if, the same level, של דרך חיים. בסדר, שמונה <חש> <8 חש> דברים. הוא מחלק את זה. תעשי ככה <חלק> ואת תגיעי להערה, okay. תגיעי לנירוונה, תגיעי להפסקת הסבל. אז נתחיל כאילו, <חוכמה> בחלק הראשון זה נקרא חוכמה, והחוכמה היא כוללת שני דברים בעצם, זה מבט נכון או השקפה נכונה ומחשבה נכונה. אז זה כאילו השליש הראשון, זה צמד שהוא בעצם שהוא שליש. החלק הבא זה נגיד כאילו מוסר, או דרך חיים נכונה, עם נגיד, כאילו עם הבריות. שני הדברים האלה של ראייה נכונה, או השקפה נכונה, ומחשבה נכונה, זה בינך ובין עצמך. שלושת הבאים זה בינך ובין הציבור. אז אחד זה דיבור נכון, אנחנו, על כל אחד אנחנו נבוא במפורט. השני זה פעולה נכונה, והשלישי זה פרנסה נכונה. אז רק בקצרה, בעצם הבן אדם אה, יכול לעשות, הוא יכול להגיב על, על דברים בשלוש צורות. הוא יכול לפעול, הוא יכול לדבר, הוא יכול לחשוב. מישהו בא ועשה לי משהו. אז אם אני ילד קטן, בגן או בכיתה א' או בחמישית, אני יודע מה, הוא העלים אותי, אני יכול לתת לו סטירה. או לדרוך עליו, או לתת לו בעיטה, או לעשות משהו גופני. זה פעולה נכונה. אם אני קצת... לא, לא, לא נכונה, נכון, אבל זה פעולה. שם. אם אני קצת יותר מתוחכם, או מה שנקרא קצת יותר מתורבת, או קצת יותר מודע. מודע, אז אני יכול רק לדבר. מגיל מסוים נגיד, אתה כבר לא מרביץ, אלא אתה אומר לו מה דעתך. שזה, כמו שכולנו יודעים, יכול לפגוע לא פחות מאשר, מאשר מכה. והדבר השלישי שעוד יותר מתוחכם זה רק לחשוב עליו. זאת אומרת, הוא עשה לי ככה וככה, אני לא הרבצתי לו ואני לא אמרתי לו מה דעתי, אבל אני כועס עליו ככה שאוי ואוי. שלושת הדברים האלה, שלושתם, משפיעים עלינו. שני הראשונים משפיעים גם על אחרים. אבל אם אתה חושב על השני, משהו נגיד רע, זה לא משפיע עליו, אבל זה משפיע עליך. אבל זה רגש אוחר, מה שאתה אמרת זה רגש אוחר. כן, כן. זה נכנס זה לקטגוריה משפיע. של מחשבה. כן, זה? כן. עכשיו, אז שוב, אני רק בקיצור על, על כל השמונה עכשיו, אז אמרנו יש שניים, שזה מח... ראייה נכונה ומחשבה נכונה, אחר כך יש דיבור נכון, פעולה נכונה. ופרנסה נכונה, פרנסה נכונה זה מוגדר די בזה, זאת אומרת מוגדר בעצם מה זה פרנסה לא נכונה, זאת אומרת זה מעניין, זאת אומרת קצב, סוחר נשק, סוחר סמים וסוחר באנשים אלה פרנסות לא רצויות טוב. גנב למשל, הם לא הכניסו לו. <laughs> כן, כן. אז, רוצח גם לא. כן. טוב, רוצח יש את זה במקום אחר, שאתה צריך כן. להשתדל או לפגוע כן. בשבילך. עכשיו בשביל שוב, ובשך. צריך להבין שכל הדברים האלה, הם בעצם, מבחינה מסוימת, זה נכון, זה בשביל שהחברה תהיה שקטה, אבל זה יותר בשבילך. שאתה לא תעשה דברים שיפריעו לך להתקדם בכיוון הנכון. עכשיו הדבר השלישי, החלק, החלק השלישי זה שלושה שוב פעם, היה לנו שניים, שלושה, נשארו לנו עוד שלושה, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה וריכוז נכון. זה קצת מסובך, מאמץ נכון ראשית כל זה, כל המדיטציה בעצם תלויה בזה שאני אכוון את האנרגיה שלי בכיוון הנכון. והמאמץ הנכון פה זה הנושא של הכיוון הכו... של האנרגיה בזמן המדיטציה. עכשיו <אח> כשאני אומר מדיטציה זה לא רק ה-20 דקות שאני יושב על הכרית. הק... זה כל, כל פעם שאני... אה, אה, אם אני מצליח להגיע לזה שאני מודע בחיי היומיום זה חשוב לא פחות מאשר על הכרית. אבל בשביל זה לפחות בחמש שנים הראשונות, זה צריך מאמץ. זאת אומרת, אה, אה, תרגום לפעמים יותר טוב, זה כוונה נכונה, או יותר נכון, right intention, זאת אומרת, לאן אתה, אתה אה, אה, אה, מתכוון, בדיוק. עכשיו, אה, פה תשומת לב נכונה וריכוז נכון, זה גם כן בעיה בתרגום, אבל הכוונה היא באופן כללי, תשומת לב נכונה זה ברור, זה מיינדפולנס, זאת אומרת להיות, להיות מסוגל להפנות את תשומת הלב שלי לאן שאני רוצה, מתי שאני רוצה וזה בעצם התנאי המקדים שלפעמים לוקח כמה שנים טובות ל, ל, ל, למדיטציות יותר, יותר גבוהות השני, התרגום פה, אני לא יודע, זה סמאדי, זאת אומרת, זה בעצם, זה מה שנקרא אה, אה, שם אתה. זה המצב שאתה נמצא במדיטציה ואתה בשקט. אז זה ה... זה האידיאל? שלב זה, כן. בשקט לא דווקא בלי מחשבות, או לא דווקא בלי לשים לב לנשימה. אבל בשקט, זאת אומרת שאתה... נגיד אתה והמושא של המדיטציה שלך זה מה שיש. אמרתי לך איזה פעם שבמרחב ששמו את האפר של אושו, בתוך האשרא קוראים לזה סמאדי. אה, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אז איך היית מפרש את המילה סמאדי בהקשר הזה? מנוחה נכונה, אתה מכיר בעברית אומרים מנוחה נכונה? ספר של אמזולוס. או מנוחה, כן, נכונה. שמה, במקום הזה אפשר למצוא... האמת האחרונה של זה זה רייט סמאדי, כן. כי הכל זה רייט אפורט ורייט זה ורייט זה ורייט זה, כאילו, אז רייט סמאדי. או בעברית, מנוחה נכונה, אבל זה לא מנוחה כזאת. כן, וגם הוא... אתם לא צריכים למות בשביל זה. כן, וגם הם טוענים בטח שהוא לא מת, כאילו באמת, אבל... הוא יצא, הוא עשה בתגופו האנושי, כן, אבל בסדר. אז... אז עכשיו... אה, בסדר, ואחרי זה עוד יש כאילו חזרה... אבל לא דיברת על העניין של מה זה נכון. בדיוק, זה מה שרציתי לשאול. כן. נכון זה נשמע לא נשמע משונה, זה לא מה שמתכוון, המילה היא לא כל כך... אז באמת, המילה... נכון זה תמיד, תמיד בבודהיזם, מה שמתאים לסיטואציה. עכשיו זה לא, צריך להבין, זה לא... אוסף באמת של רצפטים, למרות שזה נשמע ככה. אתה, יש לך עוד הרבה מאוד אה, מרווח, מר, מר, מרווח, בשביל לדייק את עצמך. דעת. כן. אז נגיד, מה זה דיבור נכון? אז יש כמה כללים, דיבור נכון צריך להיות... אה, אה, רגע, אולי נעשה את זה בצורה מסודרת, כי יש לכל זה, כן. אה, יש לזה סדר, אה, סדר. אז... אז רגע, אז לי, זה הסדר, זה החלק, הדבר הראשון, אז בואי, רק תנו לי למצוא את זה, כי לא הכנתי, אבל יש לי את זה, תכף אני את זה. ו... אה... למה אני אהבתי את זה? כי זה פתאום, העניין הזה של נכון, זה בעצם אין נכון אחד, אלא הוא כל פעם, לפי מה? לפי המצב, כן. המשתנה. אבל יש איזה עיקרון, העיקרון להיות בתוך המצב כדי לדעת מה לעשות נכון, או מה לחשוב נכון, אבל זאת בעיה, זה קשה מאוד, זה צריך להיות מודע, כי יש לך, אתה הבאתי של הרגלים, עם תנאים, עם התניות ועם הצמדויות, אז שוב פעם, כאילו, אתה זה לנתק את עצמך. מהסיטואציה? נהפוך את עצמך. נכון. להוציא את האגו שלא יהיה שם. ולראות את עצמך מהצד. נכון. אם אתה מצליח... בתוך הסיטואציה, בלי האגו. אם אתה מצליח לראות את זה בצורה לא אישית, לראות את זה, אבל לא לראות. נהפוך הוא את זה. כן, אבל לא אישית. אז למה אני התלהבתי מזה? כי הייתי נוהבת מהפוסט-מודרניזם, שאומר שאין אמת אחת, אלא כל פעם זה תלוי. ואמרתי, תראו איזה חכמים 2500 שנה. הם הגיעו לאותו דבר, הוא כל פעם, הוא משתנה, מה שפעמים, הוא משתנה. אז עכשיו, אנחנו תכף נדבר על הנכון לעומק. עכשיו אני מסתכל במצגת עצמה שלי שיש לי, אז יש כמה נקודות שאני רוצה רק להדגיש שלא אמרתי אותן, כי לא דיברתי ממש בצורה מסודרת. אז קודם כל, ארבעת האמיתות, לכל אמת יש פועל אחר. זאת אומרת, הראשון, אתם זוכרים, זה הסבל, יש סבל. אז מה שאנחנו צריכים זה להיות מודעים לסבל. כשקורה סבל, זה סיטואציה שהיא הזדמנות ללמוד, לתרגל, כי אם אין לנו סבל, אין לנו כאילו מוטיבציה מיוחדת לבדוק מה קורה, הכל בסדר כאילו וזה. עכשיו תשימו לב גם, עבוד יכול היה להתחיל את התורה שלו, את הדרמה שלו בכל מיני צורות, הוא התחיל בצורה קצת שיווקית, זאת אומרת למה? כי אין מישהו שלא סובל. אז כשמדברים על סבל, אז קראו עליו, אחרי זה אמרו עליו שהוא פסימיסט, אמרו על הבודהיזם שזה תורה פסימית, כי כל החיים סבל וזה, לא. זה לא שכל החיים סבל, אבל יש סבל. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לסבל, כי כשלנו קורה משהו, אז יש כמה דרכים להתייחס אליו. אפשר להתעלם ממנו, אפשר להילחם איתו ואפשר להיות מודעים אליו. אז הוא נגד להילחם בסבל והוא נגד להתעלם מהסבל, אבל הוא כן בעד להיות מודע אליו. זאת אומרת, זה לא להתעמת איתו במובן של לריב איתו, אבל זה להתעמת איתו במובן של לעמוד מולו זה, ולשחרר אותו. זה החלק הראשון, זה האמת הראשונה שאומרת יש סבל, האמת השנייה היא, נו, לא זניק, לא, היא ההיצמדות, אז בהיצמדות זה פה המקום, מזה אנחנו צריכים להרפות, מההיצמדות אנחנו צריכים להרפות, שזאת הסיבה בעצם, כן, נכון, אבל היצמדות זה אנחנו עושים, כן את, ה את הכאב אנחנו לא יכולים להיפטר ממנו, מהכאב עצמו. אבל אנחנו יכולים להתבונן בו, ולראות שהוא מורכב מכאב ודעה על כאב, ומהדעה, כפי שהיא שלנו, אנחנו כן יכולים להיפטר. לא כל כך קל, אבל זה התפקיד שלנו. ואם אנחנו מצליחים להיפטר מדעה שקשורה לסבל קטן, לאט לאט אנחנו יכולים להיפטר מדעות שקשורות לסבל יותר גדול. אז אמרנו, האמת הראשונה זה להיות מודע לסבב, הפועל זה להיות מודע. האמת השנייה זה להרפות, ממה להרפות מההצמדות. השלישית, שבעצם כאילו צריכה להיות הרביעית, כי השלישית בעצם אומרת יש פתרון כן. באופן כללי, אתה יכול להגיע לנירוונה, אז זה מה שאתה צריך לעשות, והנתיב שהוא הדרך בעצם לעשות את זה, את זה אתה צריך ממש לעשות, לטפח את זה, זה עבודה. זאת אומרת שאתה צריך כל הזמן להשתדל עליה. האם ההתסמדות, אתה אומר זה הרגלים, זאת אומרת, הצמדות להרגלים? למחשבה? אבל גם להרגל, כי אתה בעצם לא תמיד אפילו חושב. נכון. יש לך נקודת הרגל. נכון. עכשיו, אם את רואה... שהרגל מסוים גורם לך לסבל, אם הוא לא גורם לך לסבל אז תעזבי, יש לך מספיק דברים בחיים לעשות. אם את רואה שהוא גורם לך לסבל אז תתבונני בו. כשתתבונני בו תראי שזה הרגל. כשתתבונני בו ותראי שזה הרגל, פתאום תראי שאת יכולה גם להתנהג אחרת. כי כשאת לא מתבוננת אז את מתנהגת בצורה ריאקטיבית. <ע> <ע> את עושה... מה שתמיד אסיף. בפלאצ נותנה. בדיוק, <מח> אבל אם את מתבוננת, אז את מבינה שזה הרגל. עכשיו, זה לא חשוב בדיוק למה הרגל נוצר, זה ממש לא משנה לנו. עצם זה שאת רואה שיש פה סיטואציה מסוימת, ובסיטואציה הזאת את מתנהגת בצורה מסוימת, נגיד כאילו תמיד, כמעט הייתי אומר בלי להעליב כפי עתיד, כן. ברגע שאת מזהה את זה, יש לך אפשרות לשנות. לא, לא תמיד זה קל ולא תמיד זה יקרה. ואת גם לא חייבת לעשות את ההפך ממה שאת עושה תמיד. אבל נפתח לך פתח. והפתחים האלה, זה בדיוק המקומות שאנחנו מחפשים. כי כשאנחנו בסוף נראה שכל דבר שגורם לי סבל, הוא נובע מאיזושהי צמדות לדעה, או מאיזושהי פעולה שאני עושה בצורה, בצורה לא מודעת, אז את הכל אפשר. אז כמובן, יש יותר קל ויש יותר קשה. אבל יש הרגל שהם טובים לנו. בטח, אז תמשיך. כן. תמשיך, כן. כן. אם אתה... הרגל שגורמים לך סבל. <גורמים> לאן, טוב... שגור... יכול להיות שיש הרגל שהוא לא טוב, ושאתה לא מודע לזה שהוא לא טוב לך, והוא גורם לך סבל. יש את... זה. אז אם לא... לא מודע שהוא גורם לך סבל? כן. ו... אתה... מה אתה נותן דוגמה? למשל, התנהגות מסוימת. כן. התנגדות מסוימת, למשל שבסיטואציות מסוימות אתה יכול להגיב באופן מסוים שלא משרת אותך, ואתה רגיל להגיב בסיטואציה. אבל זה חוזר אליך במוקדם או במוחר. זה חוזר אליך, עכשיו אם אתה לא מזהה, אז זה גורם לך סבל ואתה לא מודע לזה. אבל למה זה גורם לך סבל? רגע, בוא נהיה יותר ספציפי. תן דוגמה, נגיד אני... נגיד אני קנאה. אני נגיד, קנאה. כן. נגיד קנאה. כן. עכשיו, אתה... זה רגש אוכר. כן. שמאוד קשה להתמודד איתו. כן. עכשיו, וזה כבר יכול להיות איזשהו הרגל שבסיטואציות מסוימות אתה מרגיש קנאה, ואתה אפילו לא ברמה של מודעות, שאתה בעצם מקנא, אתה חושב... בסדר, שאתה ]네? מקנה. כן, בו, доступ, boe, зовour, boe, desệt, בסדר, וזה שאתה מקנא, הוא לא בסדר. ואתה, קשה לך להשתחרר מזה. בסדר, ברור שכל זמן שלא תזהה את זה. ברור. כן. בסדר, אבל בגלל זה... אבל תראה, בוא נגיד ככה. אם אתה מקנא במישהו... מקנא, במישהו, או מרגיש קנאה, כאילו... סתם בתוך יחסים. למשל בין גבר ואישה, בין בעל ואשתו, כן. היא מתנהגת באופן משוחרר, כן. והוא מקנא כשהיא מדברת עם מישהו. לדעתי, הוא סובל. הוא סובל. נו. עכשיו הוא חושב שזה לא בסדר שהיא לא, עושה את לא, זה. לא, משנה בכלל, הוא סובל. הוא סובל. אם הוא בתרגל בודהיסטי, כאילו, הוא סובל אז הוא צריך לעצור רגע. זה מה שאני אומר. אם... אתה אמרת, אם יש לך מנהגים שלא מפריעים לך, אז אתה לא צריך, בסדר. כן. אבל זה, זה מנהג שמפריע לו, הוא סובל. <אז> אם <אז> הוא סובל, אז הוא צריך לעמוד ולהתבונן. כן. דבר ראשון. כן. ואז הוא יהיה מודע. כן. ברגע שהוא יהיה מודע, הוא צריך לראות בעצם מה קורה לו, מה גורם לו לכאב. נגיד שהיא מחייכת לכל הגברים בסביבה. כן. <אז>, אז הוא רואה שכשהיא מחייכת, ‫הוא סובל. ‫-כן. ‫עכשיו, יש איזושהי דעה מאחורנית. ‫מה הדעה? ‫-מה הדעה? ‫או שהיא הולכת לשכב איתה, ‫או שהיא להגיע. לא אוהבת אותו, ‫מה שלא תמיד נכון, ‫אבל זה דעה שלו. הוא, ברור שזה לא נכון. ‫כן, כן, כן, חייב, נכון. כן. ‫נכון, היא כן, נכון, גדלה באמריקה, ‫הם מחייכים כן, שם לכולם, כן. ‫לא מתכוונים לזה. ‫עכשיו אז... יש או, לו עוד זה. זה היה חוסר yeah. ביטחון עצמי שלו, yeah. זה יכול להיות yeah. גם דעות yeah. קדומות שהוא נולד, שאישה צריכה להיות ככה. Yeah. וכל yeah. מנת... אבל שוב, אבל זה פסיכולוגיה כבר, כאילו. Yeah. אני, אני שוב פעם, בכוונה, אני תמיד, עכשיו הוא יושב yeah. עם חברים, והיא מחייכת לחבר שלו, yeah. והוא, רע לו. Yeah. זאת אומרת, yeah. הוא סובל. Yeah. עכשיו הוא צריך לראות איזה דעה שלו גורמת לו לסמל. למשל, הדעה שלו זה שרק אליו היא צריכה לחייך, נגיד. כן. הוא צריך לראות את זה. כן. ברגע שהוא רואה את זה, או שהוא מבין שזה טיפשי, או שהוא מבין ש... בוא נגיד, כנראה רוב הסיכויים שהיא לא תשתנה. גם אם הוא יכעס עליה, או שהיא תעזוב אותו, או שהיא תמשיך לחייך. זאת אומרת, בן אדם לא... או שהיא תפסיק לחייך ותכעס עליו פי עשר. אז אם הוא מודע למה שקורה, הוא יכול לעצוב, עכשיו זה דעה בסך הכל, והוא גם יכול להבין, נגיד, בחברה כמו שלנו, שיש דעות אחרות. זה שיש לך דעה, זה בסדר, אבל זה דעה שלך. הוא חושב שהדעה שלה צריכה להיות שאסור לחייך. כמו שלו. כמו כן. כן. אז זאת אומרת, ברגע שהוא מודע, אם הוא סתם מרגיש חרא, והוא לא מבין למה, ואחרי זה שהם יחזרו הביתה הוא יחטיף לה מכות, או שהוא יצעק עליה, או שהוא יהיה, הוא הוא יהיה לא נחמד. בוא נגיד, הוא הוא... אין, לא, אין לא, לא נגיד הפעולות. שלא. בוא, בוא, בוא, בוא נעזוב את הפעולות, בוא, כן. בוא נדבר על הרגש עצמו. בטח, כן. שלפי דעתי זה רגש שהוא כל כך קשה, שאפילו מודעות היא לא מספיק... חזקה כדי להתגבר על הרגש הזה. אז שוב, ראשית כל שאלה באיזה רמה זה. יש אנשים שסתם ככה... אני מדבר על צביטה קטנה בלב. אז בסדר. נו, אבל קטנה בלב זה סבל. בסדר, אבל לא צריך... אבל... אבל... אבל... אבל... אבל... אבל... אבל... על זה אני חושב שמודעות כן יכולה. כי למה... אם הוא מבין למה הצביטה... ואז הוא לוקח לא רק זה, זה תגיד, אם הוא מבין את המה, מה עשוי, אז בסדר, הוא, הוא. מבין, אז מה, מה זה אומר, הוא לוקח את זה, מסתכל לו במרחק מסוים, כן. הוא אומר רגע, הוא לוקח, רגע אני, זאת המחשבה שלי, הרי זה אידיוטי, מה שאני לא אעשה זה, זה, זה, זה תמיד אני אסבול, אז אולי אני ארחיק את זה, אני ארחיק, עכשיו זה כואב לי בפעם הבאה אני אנסה עוד יותר, להרחיק איזה ואז לאט לאט זה הופך להיות למשהו פחות נוגע. אני חושב שזה למשל דבר כזה שהוא במקורו הוא למשל יכול טוב זה פסיכולוגי, סליחה, לא, לא, לא, בסדר, זה יושב על חרדת נטישה. זה יושב על חרדת נטישה. רגע, רגע, שנייה, אני לא יודע. <אחר> אני רוצה להגיד שיכול... שאם היא מחייכת למישהו אחר, אז היא כבר יכול להיות שהיא תעזור לך. לא, אבל אותו. אני רוצה להציג, להסביר את זה דווקא בצורה של הפסיכולוגיה האבולוציונית. כן. זאת אומרת, כשהאדם הקדמון, אבי אבותינו, כשהמייט שלו, ה... הבת זוג שלו הוכיחה למישהו אחר, זו הייתה בעיה שאולי היא הולכת להפיץ את הגנים שלו ולא שלו. נכון. <אחר> וזה... גורם אצלו קנאה, שהוא שהקנאה, לחסל, שהוא יכול לחסל את הגבר, בדיוק, לא בדיוק, אז עכשיו, בדיוק, אותו. עכשיו מה קורה בעצם, למעשה מבחינה מסוימת, נשאר אצלנו הדבר הזה, כן. למרות שזה, אנחנו כבר לא חיים בחברה הזאת, כן. זאת אומרת אצלנו בחברה עדיין היצרים הם בימים. לא, לא, לא, לא היצרים כן, אבל התגובה לחיוך זה לא... כן. אז אתה מבין, אם הוא מבין שכן, אני מתעורר לרגש הזה כי יש לי איזשהו חיווט במוח מאבות אבותיי, שאמרו, אם אשתי מחייכת למישהו, אז יכול להיות שהיא הולכת ל... להפיץ את הגנים לסט... שלו. שלו. עכשיו הוא צריך לבדוק אם זה נראה לו ריאלי. או לא ריאלי, האם היא יכולה להפיץ את הגנים שלה כל כך הרבה אנשים שהיא כל הזמן מחייכת? האם, האם למשל היא גם מחייכת אליי כל הזמן ומזה אני נורא מבסוט, אבל אם אני אגרום לה לזה שהיא תפסיק לחייך אולי גם תפסיק לחייך אליי, בקיצור זה בעצם יבוא מתקופה אחרת שלא כל כך מתאים לתקופה שלנו, כל הנושא הזה של אה, אה, אה, קנאה למשל בוא נגיד, ראשית כל, אנחנו היום חיים בסביבה שהיא פחות או יותר מונוגמית, זאת אומרת, אנשים מתחתנים. לוקחים, או חיים לוקחים <אז> איזושהי התחייבות, והם לא סתם בקלות ראש, נגיד, עוזבים את זה. לעומת חיים בשבט, ששם לא היה, <laughs> היום פה, מחר שם, כאילו, זה... אתה, צריך הזמן, אתה צריך כל הזמן להילחם על, על, על, על המקום שלך. ברגע שמישהו יעשה לך ככה, או שאשתך תחליט שזה, אז ילך. לא היה שם זוגות באמת, היה אולי הצ'יף, היה לו כמה כאלה. בקיצור, מה שאני אומר, אבל מה שבאמת חשוב זה לראות שדבר ראשון, מה שקורה פה בעצם, יש לי איזושהי הרגשה, תחושה לא טובה, מתלווה אליה המחשבה, ואני הופך את המחשבה לעיקר שהעיקר בעצם זה התחושה הזאת שהייתה לי, שאני בלי לנתח, בלי לנתח, ישר צומחת מזה איזושהי מחשבה. אם אני אצליח לנתק את המחשבה מהתחושה, שניהם יאבדו מהכוח שלהם. כי התחושה כשלעצמה, המחשבה היא על פי רוב לא נכונה, ואם היא נכונה אז תפעל. כלומר, עשה, אתה רוצה להתגרש ממנה, תתגרש ממנה, אתה רוצה להגיד לה משהו, תגיד לה משהו. אבל התחושה, ה, ה, ה, ה, התחושה הזאת מצמיחה אצלנו מחשבה, כל מיני מחשבות. אז אמרת מחשבה על חרדת נטישה, על זה שהוא לא שווה, זה לא משנה למה אפילו, אבל אם, אם אתה מודע לזה, אז אתה יכול להתבונן בזה, וכשאתה מתבונן בזה, זה נהיה משהו לגמרי אחר. אז נחזור שוב לנושא של, ה... של ההיצמדות, כן, בעצם מה שקורה, אתה נצמד לדעה מסוימת. ברגע שנצמדת לדעה הזאת, זה גורם לך סבל. התחושה עצמה היא עוד לא סבל. היא יכול להיות שהיא כאב, כמו שאמרת, צביתה בלב. צביתה בלב זה כאב. כשאתה נותן לה פירוש, אז עכשיו שוב, דוגמה, אם אתה רואה איזושהי בחורה מחייכת למישהו, מחייכת למישהו, אם זה אשתך שמחייכת למישהו, זה כבר משהו אחר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה לא העובדה שאישה חיכה לגבר, אלא זה שאשתי חיכה לגבר זר. כשאתה מנתח את זה ככה, אז אתה מתחיל לראות מה קורה פה בעצם. אתה חושב שאתה הבעל שלה, אומנם ככה קוראים לזה בעברית, אבל אתה לא באמת הבעל שלה, כן? אתה בסך הכל בן זוגה, וכולי וכולי. אז... לא מספיק... רק להסתכל, כי, כי כשה, אה, ברגע שאתה מסתכל, לא אחת אתה מסתכל, אתה רואה ואתה מבין למה. השאלה היא, התוצאה, איך אתה עושה את זה? מה? אוקיי, ראית, הבנת, למה? כן. מה אתה עושה עכשיו? אז אני אומר, הדבר השני זה לראות את הדעה. Yes, so. אתה ראית את הדעה, ראית למה. עכשיו אתה רוצה להמשיך להחזיק בדעה הזאת? לא, כי זה גורם חפסליגי. תעזוב. פותח את הצוהר. עכשיו יש לך בתוך הצוהר הזה כמה מסלולים. לא, כרגע נאמר שני מסלולים. להחזיק את הדעה או לעזוב את הדעה? זה דבר שלא פשוט. אני לא אמרתי שזה פשוט. זה לא טוב, תעזוב, אז תעזוב, לא, אז אתה עוזב. אתה רוצה לתפוס משהו חדש, אחר. <laughs> אהה. לא, לא, לא, לא, אתה רוצה... אז לה... נגיע ל-right view ואנחנו נראה שלא. אתה okay. רוצה לעזוב את הדעה הזאת שאתה הבעל שלה. כן. ולהישאר okay. בדעה שאתה רק בן זוג שלה. Okay, okay. אתה כן, אתם שותפים, כן. אבל אתה אוחז בדעה הזאת... איזו... שור... מתוך ש... הרגל. שאתה הבעל שלה ולא הבן זוג שלה, משורשים מאוד קדומים okay. של... ורגל, ש... ורגל. א', הם לא כל כך קדומים. <laughs> כי הקדומים באמת לא היית בעל שלה, היית בן זוג זמני שלה. כן, אבל תגיד, אלף שנים האחרונות. זוגיות שלך, מה זה זוגיות. כן. ראית זוגיות אצל ההורים שלך, אז אתה חושב שזוגיות של ההורים שלך זאת זוגיות. וזה היה גילי. כן. זאת הזוגיות. בסדר, אבל אם אתה רואה שזה רק דעה... כן, אז מה שאני אומר, שזה גם דעה... יכול להיות לך דעה ש... נכון. דעה פוליטית. כן. אתה יכול לשנות דעה פוליטית. כן, אם הדעה ידול. שלי לא מוצאת חן בעיניך, אז אני אביא לך אחרת. לך אבל, אבל, אבל כן, רגע, שוב, אני רוצה לחזור. אבל דעה לתזור. כזאת שגורם, דעה שגורמת לסבל, לא פשוט לשחרר. רגע, אז שוב, תמיד כדרכי אני אומר, ראשית כל, הדברים הבאמת קשים, תעזבו אותם תנסה. בצד. יש מספיק דברים קלים שאפשר... ורק לא תרגל. עליהם אפשר לתרגל. אלה... למה לתרגל? כאילו לתרגל איך לשחרר נגיד פוליטית, נגיד פוליטית. אתה יודע מה? איזה באמת קל. כן. זה... יש אנשים שזה לא קל להם. אבל עדיין יש לך פוליטית? כן, באמת. אני לא יודע למי הנבחר, למשל. אבל נגיד איזה מחנה. אבל איזה מחנה. לא, יכול להיות שנבחר על פי אישיות, אולי. בסדר, בסדר. נעולה. אז זאת אומרת. אתה בטוח. זה גם מה שנראה לי שהולך על כיוון של הבחירות האלה. אז אתה, רגע, רגע, רגע. אז פה אין לך שום סבל בכלל. נכון. אתה מאוד בטוח. שום דבר. אפילו לא... יש אחרת דעות שגורמות מסבל קל, כן, כן. אתה יודע מה, בוא ניקח, נגיד שאתה באמת כזה... זה, ובכל אופן, ההתנהגות של ביבי לא נורא רוצה חן בעיניך, נגיד. בסדר? לא, לא, לא, זה. פוליטיקה שלך. עזוב פוליטיקה, בסדר. לא, יש לי דעה... ראש העיר. לא, לא, לא, לא, יש לי דעה, למשל, כן, כן. ש... שה... דיברתי בפעם שעברה על חלומות, את לא היית, אז מותר כן, לי. כן, כן. שהחלומות, יש להם משמעות. אוקיי. זאת הדעה שלי. אוקיי. ואני בא אליך ואני אומר לך, תשמע, המדיטציה... היא טובה על הדברים הקטנים שעוברות בראש ביום יום, כן. אבל היא לא משמעותית על מה שקורה לי באמת בדת ההכרה, כי בדת ההכרה, היא באים לחלומות מאוד חזקים, כן. ואני מתעורר בבוקר עם חלומות קשים, כן. ואתה אומר לי, שמע רפאה, החלומות האלה הם רק חלומות זה לא המציאות, זו הייתה התשובה שלך. נגיד, כן. אז אני רוצה לשחרר את הדעה הזאת ולאמץ את הדעה שלך. אל תאמץ את הדעה שלי, זה לא טוב. לא? רק תשחרר את הדעה. לא, לא, לא, לא, לא, בוא נעבור רגע, האם אתה מוכן, כאילו, אני אגיד לך מה הדרך, האם אתה מוכן to entertain the idea, זאת אומרת, להשתעשע ברעיון, ברעיון okay. שאין אה, אה, משמעות אה, בעולם הזה למה שקורה בחלום. אני, כן, אני רוצה לחשוב ככה, שאני אראה את החלום רק כסרט, וכשאני תואר אחרי החלום אני כאילו יצאתי מהסרט. Okay. אני, okay. אני, אני רוצה את הדעה הזאת. אוקיי, okay, אז תשמע, אז שוב. הרי לא כל החלומות שלך הם הרי גורל, לא, נכון? לא, יש לך לא לא לפעמים שחיים. חלומות ככה. עם החלומות האלה תתחיל. זאת אומרת, החלומות האלה הם בלאו הכי, הם לא הרי גורל, אבל נגיד, החלום אמר לך, אני לא יודע מה, ש... אתה מכיר את הסיפור הזה על האישה שבאה למורה זן ואמרה לו, לא, איש, לא משנה, איש בא למורה זן ואמר לו, תשמע, אשתי נפטרה, אבל כל יום באה אליי בחלום, וואו. והיא כועסת עליי, כי אני כבר די, כבר עשר שנים, ו, ונמאס לי, ויש פה בחורה צעירה שמאוד אוהבת אותי, ואני אוהב אותה, והיא כל הזמן. כל הזמן מציקה לי, אני לא יודע מה לעשות. לא עובר לילה שהיא לא באה בחלום, ו... אומר לו תשמע מה תעשה, אתה תיקח צנצנת ותמלא אותה בשהיות ותסגור ותשים בצד וכשהיא תבוא בחלום תשאל אותה כמה שהיות יש בתוך הצנצנת, שתספור <laughs> וכשהיא תיתן לך תשובה תבדוק אם זה נכון אז, אז, אז כאילו, יש חלומות שהם לא נורא נורא חשובים, אבל נגיד, לא יודע מה, החלום שלך, נגיד, אמר לך, לא יודע מה, אל תיסע מחר ב, באוטובוס, תיסע באוטו, אבל הוא לא אמר שאתה תמות בגלל זה, זה יהיה קשה, אבל הוא אמר, תשמע, יהיה לך, תנסה לעלות על האוטובוס, ולראות מה קורה, נגיד, זאת לפעול בניגוד לחלום, אבל לא חלום שהוא חלום זוועה, שאומר תעשה ככה וככה, אז ככה וככה. בדרך כלל זה קרה, קורה בחלום. אני לא יודע, זה חלומות שלו, לא... אבל לדעתי, קורה לך דברים רעים. פשוט דברים רעים, אתה מתעורר במהרה. לא, כן. לא, לא ייכנס לא, כמו לבדים בזמן. בדיוק, לא, את לא, אבל הבעיה שלו, זה לא שהוא סובל בזמן החלום, אלא שזה, שזה, לא, גם לא, שזה, שזה כאילו uh, מוביל, מוביל אותו לאיזשהם פעולות آه. במציאות, נכון? זה מה שאני מבין, אתה לוקח את זה כאילו כן, שזה, כן, כן. אני, אחרי... אני, מת, אני מתעורר באיזשהו, כן. אישה, ב, ב, כאילו באיזשהו שוס כן. מהמעבר הזה של, של המעבר מהחלום למציאות. כן. זה איזשהו ש"ס בשבילי. כן, אבל אתה שם מדבר על מה שאתה חושב על החלום אחרי שהתעוררת. כן. ש... על זה אני מדבר. תעזור. אוקיי, אז תסתכלי. אני רוצה לקחת כאילו חלומות שהם לא הרי גורל. ולפעול בניגוד... ולשחרר אותם. כן כאילו בסך הכל אני לא פועל, כי בסך הכל אני מחדש. על זה אתה יכול להגיד סרט, נכון? כן, אולי. זה היה סרט, כן. כן, כן. אז תתחיל עם האלה, או <ש> הפוך <ש> גם, <ש> דרך אגב. <כל החלומה>, <וזו> תסתכל על סרט ותגיד זה חלום. סרטים מטורפים, כן. תסתכל על סרט, ותגיד, נגיד שאני עכשיו בחלום. כן. בסדר, כי אין הבדל גדול. אם אתה נשאב לתוך הסרט, אתה יכול להגיד לעצמך, עכשיו אני עכשיו בחלום. כן. אבל כשאתה נגמר הסרט, אתה יכול להסתכל אחורה, לראות במדריך טלוויזיה או בזה, שזה היה סרט כזה וכזה, אז זה ברור לך שזה... לא, אבל בסרט יש... אוקיי, מבחינתי בסרט, אני יודעת שזה סרט, אבל אני מסתהה ברור עם הסיטואציה. גם בחלום. גם בחלום. לא, לא, בסדר גמור. שרע רק, שטוב טוב. בסדר גמור. אין שום בעיה. כל זמן שאת לא ממשיכה עם זה לחיים... ואת לא חיה זה... בסרטים, אז, אז, אז, אז אין שום בעיה, בבקשה, זה, זה, זה, זה תענוג גדול יכול להיות. יכול להיות תענוג או סבל, אבל זה סבל של תענוג, כאילו אחרת הייתי יוצאת מהסרט. בגלל שקראתי פעם על לא הקשר לא בין, בין, <laughs> בין הגוף והחלומות, תחושות של הגוף, ובדקתי את זה וזה די נכון. כשאני חולמת חלום רע, פשוט הגוף שלי רוצה להעיר אותי כי אני צריכה לשירותים. כן, כן, אם אני מתעורר. וזה פשוט אומר, בא... הוא, בוא, אני אשנה כנראה חזק, ואני לא יכולה להתעורר בדרך אחרת, אז הוא עושה לי איזה משהו כזה נוראי, שאני לא רוצה, אני מתעוררת, ואז מתברר שבעצם אני צריכה לשירותים. אבל הגוף... כאילו החלום הוא כדי להעיר אותך שזהו בשירותים. זה בכלל לא נהיה משהו פונקציונלי לגמרי, משהו כזה. לא, החלום הוא חמושי. חלום לגדות. דרך אסתכל זה. לא, אני לא יודעת, אבל ברגע שאת חושבת עליו ככה, הוא... בסך הכל פונקציה. כמו שאומרים שכעת זה אומר לי, לב שיש לך מחלה. אז החלום. בלילה, מי רוצה? לך לשירותים. מעניין אם אתה יודע, אני רוצה... כבר רוצה... רק... יש לך מושג למה האבורידג'נים האוסטרליים קוראים למציאות בעצם שלהם זמן חלום? כן. כי הם חכמים. כי גם המציאות שלנו... תשע עשרה ותשע. בסופו של דבר, המציאות שלנו זה גם כן... איך אנחנו... מה שאנחנו רואים... את המציאות ולא המציאות. סיפור שאנחנו מספרים בעצמנו. זה בדיוק על החלום. זה סוף הסיפור כאילו של הבודהיזם נגיד. שגם זה, פרץ, פרץ, תגיד, תגיד, תגיד, אז אני אומר שוב, אנחנו בעצם מייצרים את המציאות שלנו, על סמך איזשהי, איזשהו דבר נתון, שאנחנו לא יכולים באמת להגיע אליו, זה כאילו שאתה הולך כל הזמן, אתה ילך לך עם משקפיים ירוקות, אתה רואה את כל העולם ירוק, עכשיו זה לא שהעולם לא קיים, העולם קיים, אבל אתה לא יכול לראות אותו ישר, למה? מכמה סיבות, אחת הסיבות למשל זה שכבר דיברנו על זה, שאנחנו ישר מלבישים מילים על הדברים. אם אני מסתכל על זה ואני אומר כוס, אני כבר לא רואה את זה, אני רואה משהו שקוראים לו כוס, וככה רוב הזמן שלנו. חוץ מזה הדברים הם כל הזמן משתנים לא ואנחנו קשה לנו עם זה ואנחנו הופכים אותם קבוע. לדברים מוצקים. הכול זה רק תהליכים יותר איטיים יותר מהירים אנחנו רוצים שיהיה לנו ביטחון אז אנחנו הופכים את הדברים לדברים מוצקים אנחנו הופכים את התהליכים לעצמים. או וחוץ או... מזה הדבר שהכי שאחי... טרגי כאילו נגיד זה שאנחנו חושבים שיש פה אני ויש עולם בזמן שזה לא נכון אנחנו חלק מהעולם ואין הבדל כאילו אין דואליזם בינינו ובין העולם ועכשיו כל שלושת הדברים האלה בעצם הופכים את זה אומרים שאנחנו בעצם יוצרים את המציאות וכשאנחנו רואים את זה אז זה מפסיק כאילו, אה, אה, זה מפסיק להיות חלום, זאת אומרת, אנחנו רואים הבזקים בין הקטעים של החלום, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לתפוס את המציאות, אבל זה לא פשוט. זאת אומרת, אם אני יכולה להבין את זה נכון, אם אנחנו לא נוטים לפטרן לעבוד איתנו, כן. אלא כל הזמן הולכים אחרת, כן, ו... ‫אז אנחנו חיים יותר במציאות ‫מאשר כשאנחנו חיים בבית פטר. ‫כי בבית פטר mm, נכון. אנחנו יוצרים, ‫אם יש לנו תוכנית, אנחנו יוצרים כל הזמן, ‫כל אינטראקציה, כל התנהגות, ‫כל דבר או כל משהו, דבר מובנה. ‫דבר מובנה כדי להבין תגובה. וכדי ליצור. תגובה יש הבדל. אז ההתייחסות שלנו, או מה שקורה, ‫היא, היא, היא בעצם ניסיון מובנה כבר מראש, כן. ‫כן, כן. <אסטרקציות> כבר מראש. כן ‫אבל אם אנחנו, כל פעם... ‫אבל זה קשה, קשה, כן? ‫כפילוסופיה או כמשהו אבסטרקטי, ‫אם אנחנו לא לוקחים את המבנה, ‫וכל פעם, על כל תבנית... ‫נגיד, עכשיו אתה יושב, ‫אוקיי, עכשיו תשב את האחרת, ‫אתה מאורגן עם רגל הזאת, ‫חשבתי שם, יופי, ‫שינית את התבנית. ‫הבנת? ‫-כן. ‫ זה כבר מרגיש לך את הפער אחרת. ‫גם ה-inside וגם ה-outside, ‫מרגיש אחרת. ‫אז אותו דבר, אני משערת, ‫שאם אתה לוקח אה, מע, מעברים של יום-יום, ‫מחשבות, זה המון, ‫כי זה המון... ‫-כן, זה גליסות. ‫-התפעלויות. כן. אז, אז, אז, ‫אז כל פעם, מתבנית, מזווית אחרת, ‫משהו נפתח, כאילו, ‫והופך להיות הרבה פחות... ‫יש חופש. ‫או <עוד> דרגל <דל דל> חופש. ‫אוורירית. ‫-כן. ‫או כזה מעניין. ‫חופשית, כן. ‫כידיעה זה נהדר, ‫אבל כשבא בחיים האמיתי, ‫צרח, אני אז תעשי את זה השוק. ‫-כשיש לך באמת איזושהי תובנה, ‫לוקח זמן קצת... ‫-באין לי הזמן, זה לא רק זמן, זה תרגול, וככל שמתרגלים יותר, זה קורה יותר מהר. וזה נכנס לך ל... זה תרגול של שידור. מה שסיפרה, היינו באזכרה, לא בדיוק באזכרה, תערוכה של בת של יפי, שנפטרה לפני שלוש שנים. והייתה ציירת, ו... ‫ואנשים שבאו לקבוצה היו כמובן ‫המשפחה וקצת חברים, ‫וקבוצת לימוד שהייתה שייכת, ‫בדעת לימוד בודהיסטית. ‫הם כן. היו... ‫קבוצה שלמה שמה הגיעה, ‫ואחת מהן הם קראו וסיפרו ‫והכול ברוח, ‫ואחת סיפרה משהו נורא יפה, ‫ממש כנראה כן, כן. בפגישה האחרונה ‫שהיא בה. כן, ‫ כבר הייתה במוצב... ‫כן, סיפורים, היה סרטן על הבלב, ו... ידעו שהיא הולכת למות. והיא ו... כבר ו... את הטיפולים. ‫ואז היא אכלה, והיא אמרה להם, זה כנראה הפעם האחרונה שאני אוכל עושה עם אבותנו, אבל זה גם הפעם הראשונה. היא אמרה, אני מרגישה כאילו שזה פעם ראשונה. אני יודעת שזה יכול להיות הפעם האחרונה, אבל אני מרגישה כאילו זה הפעם הראשונה. זה כל כך טעים. זה... היא הגיעה באמת למצב של התייחסות למוות בתור מציאות שהיא ש... אני... לא רעה ולא טובה, אלא המציאות שאני כן. בתוכה. זהו זה זה מה שהיה לי כשהעברתי שהיה... את כן. הטיפולים. כן. אותו דבר. כן. התחושה שזה לא משנה אם, אם אתה חי זה או זה. לא חי, כן. אבל אתה איכשהו באיזשהו מקום, זה... זה שקט. כן. שקט? כן. שקט. ואי שירות, בלי לחכות, בלי לצפות, זה המצב, זהו. ואתה anyways, פתאום, כל כך, זה, זה דבר נדע, איזה רוגע. אבל איפה, אחרי שזה, הנה, עברנו לחיים האמיתיים אחר כך. אבל זה היה אישי, כמו רגע של אמת, לא רגע, זו הייתה תקופה, זו הייתה תקופה, תקופה שאתה יושב בבית, עוברת כל זה, ולא מעניין אתה. אבל אז אתה באמת, אני לא מצימך. ואתה אומר, את המציאות, את המציאות לעצמך שאת יכולה ככה לחיות כל הזמן, ועדיין להיות פעילה. כן. הייתי פעילה. אני מתאר לעצמי. זה לא הייתי פעילה. נו, הייתי על שלנו. אבל איכשהו בתוך עצמי, ובתוך המהלך היום-יומי, אפילו הבודד, אין לי בן זוג משהו, הייתה תחושה... של סיפוק ו... ו... קוראים לזה באנגלית אקווינימיטי. מה זה? השוואה. השתוות, השתוות. כן, נכון. זה תרגולות נכון. לא, טוב, אבל זה קבלה, חוסר הש... שיפוטיות, <חוסר כן. וקבלה לא של מה. המצב כמו שהוא. דרך אגב, זה בדיוק ההגדרה בעצם בודהיזם של עושר. כן ומה זה אושר? זה חוסר סבל. זה חוסר סבל ואפילו לא חוסר סבל. זה יש לציין סימכה. זה. אבל אמרנו, מה זה סבל? אז מה זה אושר? אתה מקבל. שאתה... לא מתייחס אליו. אפילו לא מקבל. ברור, ברור, לא צריך להגיד. זה לא צריך אפילו לקבל. הוא קיים וזהו. זה לראות, ואתה מתבונן ואתה רואה שזהו. זה המצב, אני ביחד עם המצב. בלי להגיד, לא דבר. כאילו... כן, אז נו, אז את כבר יודעת למה אנחנו הולכת להגיע. מה? כן, אז את יודעת למה להגיע. אבל אנחנו עם איזה... מדיטציה. ההרגלים יותר קשים. מדיטציה. אני אומרת, אני חוץ למדיטציה אין לי עצות. באמת, אין לי עצות. לא, אבל גם להבין. כן. וזה באמת, כמו שאנחנו רגילים לתרגל, כאילו לתרגל כדי להגיע להרגל. מה אנחנו מתרגלים? אני רוצה לעשות, נגיד, להרים רגל. נו, רק עזוב בצורה שלך. צריכה לתרגל כדי להרצה את התדיים רגל כפופה. אני צריכה לרגל ישרה, אוקיי? עכשיו, תיישר, לא תיישר. עוד יותר. עכשיו, זה מה עכשיו, אתה צריך ליישר מפה. זהו, זה קולי ספר, זה נסים לבטלות. איזה זה שריר מה לא, לא, אתה יכול כאן, תן הנה, אתה שיש לך עוד. מי מת אלא יש עוד, אתה מבין? זה לא משנה, אבל לתרגל עוד פעם, עוד פעם, עד כדי שזה יגיע למצב אוקיי? אנחנו רוצים לתרגל הפוך. זאת לא לעשות. אז בבודהיזם. נכון. וזה עוד יותר קשה. בבודהיזם אומרים שזה לא לתרגל, אלא להתרגל. כן. Mm. למה להתרגל? כן. לא לעשות. <laughs> שזה, הטענה היא שזה בעצם המצב הטבעי שלנו. אנחנו, אנחנו לא רק העמסנו עליו כל חליטו. מיני חליטו. דברים, מה, בעיקר מה, דעות. כן. מה המצב הטבעי? לא לעשות. לא, לא, לא להביע למקום, לא לדעות, לא לא לא לעשות ב, ב, ב... בחיי יום -יום. לא, יום. לא לא במחשבה. לא <laughs> להוסיף לחיים תוספות. <laughs> לא להוסיף לדברים שיפוטיות. אתה רוצה לעשות, תעשה, זה בסדר. Okay. אבל בלי שיפוטיות, לא כלפי אחרים, ובטח שלא כלפי עצמך. Okay. ואתה יכול להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, בגלל שהאנרגיה שהולכת לשיפוטיות, היא מתפנה לעשייה. המון אנרגיה שלנו יוצאת על שיפוטיות. Okay. ואנחנו מנחמים את עצמנו, כן, אני צריך להיות שיפוטי בשביל לדעת מה לעשות. Okay. לא. ‫אנחנו די יודעים מה לעשות. ‫שיפוטיות היא גורם ‫לבזבוז אנרגיה לא נורמלי. ‫ולסרט. ‫-ולסרט. ‫-כן, אבל, אבל, אבל יש דעות. ‫קודם אמרת כאילו רצוי שלא יהיו דעות, ‫אבל אם למשל <אז> כואב לך, ‫אז כן. אתה... חושב, כאילו יש לזה דעה, ואתה אומר, אני אלך לרופא, אני לא אלך לרופא. זה בסדר גמור. זה לא נקרא, יכול להיות שזה יעבור מעצמו, יכול להיות, לא, זה... לא, זה כאילו... זה לא, לא, זה זה חשוב ומי ללכת לרופא. זה כמו שאני אף פעם לא אגיד לך, כשאתה נכנס לאוטו... אתה יכול ללחוץ על הגז במקום על הברקס, זה בסדר. זה רק דעה שהברקס הוא עוצר וה... והגז <קיומי> הוא, הוא מאיץ. זה, לא, זה דבר טכני לא. זה, לא, זה דבר טכני. אני מחליט מה לעשות, מה צריך, אין, אין, לעשות אין, אין, אין שום סיבה שדברים כאלה יגרמו לך זה, בכלל לסבל. ברור שכדאי ללכת לרופא אם אתה רואה בו, אתה לא תיכנס. זה על אותו עיקרון של קיום. זה לא לחשוב וזה לא לפעול. לא, זה, לא זה, זה, זו דעה שבאמת, כאילו, בגילנו כבר יש כל מיני קרי חצנים. נו. עכשיו, אתה יכול להרבות אותם, כאילו... נכון. אבל אם... אם אה... זה לא עוזר, אז אתה צריך לעשות משהו אחר. כן, כאילו, לא, לפעמים צריך זמן בשביל זה, צריך לעשות איזשהו תרבול. נכון. לפעמים צריך להסיח את הדעת. ולפעמים באמת צריך... נכון, נכון, נכון. ואתה צריך לא לפעול כמו אוטומט, אלא באמת להוביל דעה. נכון, נכון. מתי זה יכול לעבור לבד? מתי אתה צריך לדעת לבד? נכון, נכון. ועדיין אתה צריך לדעת שזה רק דעה, ויכול להיות שאני טועה. ש... ואני החלטתי שזה יעבור, שיכול להיות שזה יעבור, אבל אתה צריך כל הזמן לבדוק, ויכול להיות, אם אני רואה שטעיתי... וזה לא, אז אני לא אשאר בדעה שלי לא, שזה יעבור. לא, זה לא כל ו... כלום. אני אני אעשה משהו כן. אחר, וזה בדיוק הרעיון. בדיוק. כל הזמן. כן, לבדוק לא כל, כל הזמן, הזמן מחדש. זה לא שהחלטת פעם אחת וזהו. כי האוטומט עובד על, על כל הזמן. בדיוק. או, יש לי בעיה, אני חייב ללכת. בדיוק. לא, עוד לזה, שוב פעם, אתה... זה כל העניין. להשתחרר כן, מהסמל, מהדעות, כן. מה... <laughs> מהרעיונות, <laughs> מכל הזמן. אוקיי. איזה היא חברה. זה נחמדה,